Lúkasar Guðspjall, tuttuvastu og annarkabli Nú fór í hönd hátíð ósýrðu brauðana, svo er nefnist Páskar og að prestarnir og fræðimennirnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætu ráðið Jesu af dögum fyrir að þeir voru hrættir við fólkið. Þá fór Satan í Júdas sem kallaður var Ískariót og var í tölu þeirra tólf. Hann fór og rætti við æðstuprestana og varðfóringjana um það hvernig hann skildi framselja þeim Jésu. Þeir urðu glaðir við og hétu honum Fé fyrir. Hann gekk að því og leitaði færis að framselja hann þeim þegar fólkið væri fjarri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom, er slátra skildi Páskalambinu, sendi Jésús þá Pétur og Jóhannes og sagði Farið og búið til páskamáltíðar fyrir okkur. Þeir sögðu við hann. Hvar vilt þú að við búum hana? En hann sagði við þá. Þegar þið komuði inn í borgina, mætur ykkur maður sem ber vaskir. Fylgið honum inn þangað sem hann fer og segið við húsráðandan. Meistarin spyr þig. Hvar er herbergið þar sem ég get neitt páskamáltíðarinnar með lærisveinu mínum? Hann mun þá sína ykkur loftsal mikinn búinn hagyndum. Havi þar viðbúnað. Þeir fóru og fundu allt eins og hann hafi sagt og bjóku til þáskamáltíðar. Og er stundin var komen gekk Jesús til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá: Hjartánlega hefji þráð að neita þessarar þáskamáltíðar með yður áður en ji líð. Því ég segi yður, eigi mun ég framar neyta hennar fyrir hún fullkomnast í guðsríki. Þá tók hann Kalik, gerði þakkir og sagði, taki þetta og skiptið með yður. Því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins fyrir en Guðs kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauð það gaf þeim og sagði Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefin. Geri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði Þessi kalleikur er einn sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er útelt. En sjá, hönd þess er mjög svíkur er á borðinu hjá mér. Mannssonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin er, en vei þeim manni sem því veldur að hann verður framseldur. Og þeir tóku að spyrjast á um það hver þeirra myndi verða til þess að gera þetta. Og þeir fóru að metast um hver þeirra væri talin mestur. En Jésús sagði við þá. Konungar þjóða drottna yfir þeim og valtafar þeirra kallast velgjörðamenn. En eigi sé yður svo farið, heldur sé hinn mesti yðar á meðal, sem væri hann yngstur og foringin sem þjótn. Fyrir hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar. Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég meðalegðar eins og þjótnin. En það er þér sem hafið staðið með mér í frestingu mínum og eður fæ ríki í hendur eins og fæðir minn hefur fengið mér að þér með eita og drekka við borð mitt í ríki mínu Sitja í hásætum og dæma tólf ættkvíslir Ísraels. Sýmon, Sýmon, satan krafðist að fá að sælda yður eins og kveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beði fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú trúsis kynni þín þegar þú ert snúin við. En Sýmon sagði við hann. Drottinn. Ég reiðu búinn að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Ég svo smælti. Ég segi þér, Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú þrisvar hafa neyta því að þú þekkir mig. Og hann sagði við þá. Þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð. Þeir svörðu, nei, ekkert. Þá sagði hann við þá. En nú skal sá er pingjuhefur, taka hana með sér og eins sá er malhefur og hinn sem ekkert á selji yfirhafn sína og kaupi sverð. Fyrir ég segi yfir að þessi ritning á að rætast á mér. Með ítlverkjum var hann talin og nú er að fullnast það sem um mig er ritað. En þeir sögðu, drottinn, hér eru tvö sverð og hann sagði við þá, Það er nó. Síðan fór Jésús út og gekk eins og hann var vanur til ólíufjálsins og lærisveinnarnir fylgdu honum. Þegar hann kom á staðinn sagði hann við þá Byðið að þið fallið ekki í frestni og hann vék frá þeim svo sem steinsnar, fjall á kné, baðst fyrir og sagði Fafir Ef þú vilt, þá tak þennan kalegg frá mér, en verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Þá byrtist honum engill af himni sem styrti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdropar er fjallu á jörðina. Hann stóð upp frá bænsinni, kom til lærisveinana og fann þá sofandi, Örmagna af hryggð. Og hann sagði við þá. Hví sofið þið? Rísið upp og byggjið að þið fallið ekki í frestni. Meðan Jésús var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fór einn hinn að tólf, Júdas áður nefndur. Hann gekkað Jésú til að kissa hann. Jésús sagði við hann. Júdas Svíkur þú mannssonin með kossi? Þeir sem með honum voru, sáu að hverju fór og sögðu Drottinn, eigum við ekki að bregða sverði? Og eitt þeirra hjó til þjónsæstapressins og sneið af honum hægra eyrað. Þá sagði Jésús Hér skal staðar nema og hann snart eyrað og læknaði hann. Þá sagði Jésús við æstuprestana varðfóringja helgidómsins og öldungana sem komnir voru á móti honum. Eruð þið að fara að mér með sverðum og bareflum eins og gegn ræninga? Daglega var ég með ykkur í helgidóminum og þið lögðuð ekki hendur á mig. En þetta er ykkar tími. Nú ræður máttur myrkranna. En þeir tóku Jésu höndum og leittu brott og fóru með hann í hús æstapressins. Pétur fylgdi eftir álengdar. Menn höfðu kveikt eld í miðjum garðinum og sáttu við hann og Pétur settist meðal þeirra. En þernan nokkur sá hann setja í bjarmanum, hvesti á hann augun og sagði Þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði Kona, ég þekki hann ekki. Litlu síðar sá annar maður Pétur og sagði Þú ert líka einn af þeim En Pétur svaraði Nei maður minn, það er ég ekki Og að liðinni um þabil einni stund fullirti enn annar þetta og sagði Víst var þessi líka með honum, enda galilegu maður Pétur mælti Ekki skilja hvað þú átt við maður Og jafnskjótt sem hann sagði þetta, gól hani og drottin vék sér við og leit til Péturs Þá myndist Pétur orða drottins eran hann mælti við hann. Áður en hann er galar í dag, myndu þrísvar afneita mér. Og hann gekk út og grétt beisklega. En þeir menn sem gættu Jésu hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sögðu, Þú ert spámaður, segðu hver slóðig og marga aðra svífurðu sögðu þér við hann. Þegar dagur hann kom öldungar á saman, bæði æðstu prestar og fræðimenn og létu færa hann fyrir ráðsfundsinn. Þeir sögðu, ef þú ert kristur, þá segðu okkur það. En Jésús sagði við þá, þótt ég segi ykkur það, munið þið ekki trúa og ef ég spyr ykkur, svarið þið ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar almáttugum guði. Þá spurðu þeir allir, er þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá, þið segið að ég sé sá. En þeir sögðu, hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrtað af munni hans.